Basen afartarek ongi ezagutzen dute Euskararen urtaroa. Bi urte guziz azaro undajean amabostegunez Euskararen sustatzeko mintzaldi eta animazio desberdinak antolatuak baitira leku desberdinetan. Garaziba igori, ioldi oztibare eta amikuzeko lugalde poloak ziren horai arte antolatzaile eriko etxe eta lekuko elkartean partaiditzarekin. Ekimena horai lugalde osorat edatzen du Euskal elkargoak, autetxeki adosstolik, Sanantan digtik euskara teknikaria. Elkargo beria sortu denetik, hemekki eh, hemekki enentsatzen dira orokorki politika guziak hedatzea ljaldek guziari. Euskara mailan edo beste 12 mailetan ere. erritar eh, Egitar guxiakukanizaten eskaintza berdintsua. Ihala. Be Euskaren urtaroaren gaia bergi zapatzu dugulagin mail gainean ezaagiz, be hautitzek deliberatu dute ljaldek guzian hedatzea ez bakargi basena framainan denetan. Denetan SAG BAB eskualdean ezpaita Bilkura publikorik eginen xedearen aurkesteko nolaz sanantiion jourgetik. Baionna angelumiagitzen jadanik uh, badamintza lasai. Izigarriko e, lan polita egiten dute, ez zuen baio gutiti begil gainetik beste masineria bat e sartzeat, eragileak badute askki egiteko antoltuak dira eta antzeko zerbait proposatzen dutenez, pentsatu dugukilan hitzartzea, uh, eta behar hori egindugu, egindugu itzahmen bat, eta heke proposatuko dute eta psikata lanean osagarri egoiteko, eta ara. Bost bilkura publiko izanen dira beraz ondoko egunetan, zer helbururekin zehaztudauko euskara teknikariak. Parte hartzeko gomita deneri eta bilkura publikoetara dinda itez, itezela ere galdera pausatzeko ulertzeko eta horrez gain parte hartu nahi badute, gero, e osaketan, bat dute gero egitarra uaren osaketan talde bat sortuko da, gidaritza bat sorta da, da itzen dena, haute txiz osatuak baita ere elkartan uh, ordezkariz. Eta bilkura publiko oietara ginez, izena maiten halko dute talde horretan. Parte hartzen halko dute proiektuaren muntaketan ere. Lehen bilkura publikoa, astezkenuntan, Azparneko luraldeko elkargoko etxean sortziak eterditan.